Olarul și Zugravul Poveste populară arabă Adaptarea radiofonică Sanda Socoliup Într-o țară foarte îndepărtată Pe vremea lui Verde împărat Trăiau în două case vecine Un olar iscusit Și un zugrav foarte priceput În meseria lui Erau buni prieteni Și... Deși își duceau cu greu viața de azi pe mâine, se înțelegeau de minune și se ajutau unul pe altul ca frații. Nimeni nu și-ar fi putut închipui că se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat le cilipeau gureșe în grădina de pe lângă casa olarului Găinile cot-codăceau vesele Câinele se gudura pe lângă cei doi prieteni care Așezați pe câte un scăunel stăteau de vorbă despre una, despre alta Ca să treacă timpul mai ușor Tocmai atunci apăru o slugă Care îl chemă pe zugrav la castelul unui vestit cavaler Acolo îi s-a dat zugravului de lucru pentru toată vara Când se întoarse era obosit, dar și mai bogat cu o sută de galben de aur. Olarul a privit cam strâmb, dar pe urmă au redevenit prieteni la fel de bun ca înainte. În scurt timp, zugravul a fost chemat să-și facă meseria la casele unui nobil, apoi a primit tot mai des noi și noi comenzi. Din sărac ce fusese, Zugravul ajunsese acum să aibă o grămadă de galbenucitori din care îi dădea câțiva în fiecare săptămână și prietenului lui, Olarul. El nu se bucura de prea multe cereri de oale, ulcele, castroane, când și ulcioare. Privea mereu cu mai multă invidie spre curtea și casa Zugravului. Nici la bună ziua nu-i mai răspundea în ultima vreme. Îi se părea nedrept ca acela să se îmbogățească în timp ce el, de-abia de a avea după ce se bea apă, se gândea din ce în ce mai des cum ar putea face ca zugravul să-și piardă averea pe care o strânsese fără să-și dea mare osteneală. Prilejul se ivi curând. Se auzise că împăratul primise în dar de la un rege vecin un elefant negru, dar el își dorise unul alb ca spuma laptelui. Olarul, Pornind într-un suflet la drum și nu se opri decât la curtea lui Verde împărat. Mărite, mărite împărate! Da? Știu că ai vrut un elefant alb, da. dar ai primit unul negru ca zmoara. Și ce-i cu asta? Mi-l faci tu alb? <laughs> Așa ceva e imposibil. Mai este posibil, mărite? Cum? Cunoști pe cineva care este în stare să-ți vopsească elefantul și să-l facă la fel de strălucitor precum elefantul cel sfânt din India. E bine, omule, dacă e pe așa, te răsplătesc, iată, cu această pungă cu galben. Iar mâine slujile îl vor aduce la palat pe vopsitorul cel excusiv. Olarul plecă încântat de la palat După ce le spusese slujilor unde aveau să-l găsească pe zugrav Primise punga cu galben scăpând astfel de sărăcie Și totodată se asigurase că zugravul avea să fie aspru pedepsit Poate chiar scurtat de cap, nu-i așa? Oricât de iscusit ar fi un meșter, ton ar fi reușit să vopsească în alb un uriaș elefant negru. Zugravul, pierit de frică, fu adus în fața împăratului care îi spuse cu blândețe în glas. Dragă Zugravule, am aflat de la vecinul tău, Olarul, că ești un vopsitor iscusit. El mi-a spus că-mi poți face elefantul din negru cum este, alb ca spuma laptelui. Ce zici? Te încumeți să-mi împlinești visul? Zugravul, văzând că împăratul se adresase mai degrabă rugător decât amenințător, îi ceru un răgaz de gândire până a doua zi. Toată noaptea Zugravul s-a gândit... La răspunsul pe care avea să-i îl dea împăratului Trebuia să iasă cumva din încurcătura În care îl fostul fostului prieten Care, se părea, îi devenise cel mai mare dușman, Deși nu pricepea ce motiv avea să-l urască atât de mult Dis de dimineață, zugravul porni liniștit Spre curtea lui verde împărat Zugravule, bine că ai venit Încep lucrul de-astăzi, nu? Îl întrebă nerăbdător împăratul. Luminate împărate! Îi răspunse vesel zugravul. Eu o să-ți fac elefantul al, după cum îți este dorința. Dă poruncă de îndată ca olaru, vecinul meu iubit și foarte priceput, să facă repede un vas uriaș, în care să împotrivesc culoarea și în care să pun elefantul la vopsit Știe toată lumea că orice ai vopsi, că e mic, că e mare Tot trebuie ținut într-un vas un timp ca să prindă bine culoarea Împăratul îi dădu dreptate zugravului și trimise după olar cerându-i să-i facă din lut vasul trebuincios Ce altceva mai putea face olarul cel pismaș? Începu imediat lucrul, deși prea bine știa că nimeni a izbutit vreodată și nici el nu va izbuti să facă din lutul sfărâmicios un vas atât de mare încât să se lăfăiască în el un elefant adevărat. Astfel înțeles olarul că acela care întinde o cursă cuiva poate să cadă singur în ea. De atunci, se pare, olarul invidios încearcă mereu să lucreze un vas uriaș din pământ, dar vasul se sparge în mii de bucăți de îndată ce elefantul îl atinge cu piciorul. Dacă nu mă credeți cumva, duceți-vă să-l vedeți singuri pe olarul din poveste.